Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. A l'informatiu d'avui ens aturem a parlar de notícies de l'àmbit educatiu i és que l'Ajuntament ha confirmat que finalment es podrà pintar tota l'escola tiziana per deixar-la pont per començar el curs al setembre. A continuació avancem aquesta i altres notícies en forma de titulars. El cicle de concerts de les nits de la música del Jardí Lola Anglada ha arribat al seu final amb una sessió que ha aconseguit emocionar el públic assistent. El guitarrista Mario Mas, acompanyat d'una banda de fins a set músics, ha presentat aquest dijous a la nit les cançons del disc Encara inédit a l'Azul. L'escola Tiziana podrà començar el nou curs al setembre amb les seves instal·lacions renovades. Estava pressupostat la pintura d'una part del centre educatiu, però finalment es pintarà tota l'escola gràcies al pressupost de l'Ajuntament de Tiana i el Departament d'Educació. Les empats de les escoles o l'anglada i tijiana s'han posat d'acord per oferir a partir del proper mes d'octubre una completa oferta d'activitats extraescolars adreçades no només als alumnes de les dues escoles, sinó a tothom que hi vulgui participar. Anglès, cuina, teatre o diversos esports són algunes de les activitats que han programat. Aquest divendres Radio Tiana acomiada temporada durant el mes d'agost a través del 107.2 de l'FM es podrà sentir una selecció musical estiuenca que donarà pas al setembre a la programació especial de Festa Major. Un mes després del seu inici al cicle de cinema La Fresca de Tiana arriba aquest divendres al seu punt i final. Ho fa amb la projecció d'una versió de la mítica pel·lícula d'aventures Karate Kid.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 El cicle de concerts Les Nits de Música al Jardí Ló L'Anglada ha finalitzat aquest dissous amb una actuació de luxe a càrrec del guitarrista i compositor Mario Mas. El concert ha estat ple de riqueses i matisos musicals amb la música mediterrània com a protagonista. D'aquesta manera s'ha tancat aquesta edició d'enguany de la música al jardí que ha comptat amb quatre sessions durant aquest mes de juliol on l'afluència del públic ha estat molt destacada tot i que en alguna ocasió les condicions meteorològiques ha obligat a canviar l'ubicació dels concerts a la sala Albéniz. La L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, s'ha mostrat satisfeta amb el resultat d'aquest cicle de concerts i ha apostat per allargar aquestes activitats durant l'any. La valoració és totalment positiva. Jo crec que aquí, justament a l'estiu, Tiana s'aboca en, en els espais públics o en, a, o en el casal del poble, que també podem considerar que és un espai públic, s'aboquen a totes aquelles activitats i realment hi ha una participació dels veïns i les veïnes de Tiana quan els actes valen la pena, eh, que és important hauríem intentar allargar la temporada, és a dir, no concentrar-ho tot al llarg, del, al llarg dels mesos d'estiu. És veritat que els espais oberts són més agraïts, però sense dubte és una signatura pendent tenir un programa tan interessant al llarg de l'any. El concert que ha tancat l'edició d'enguany de les Nits de Música al Jardí de l'Angladà ha estat protagonitzat, com deien per Mario Mas. L'interpret ha estat acompanyat per sis músics i ha ofert un recorregut musical que ha tingut com a punt de partida el flamenc antic i ha viatjat pel Mediterrani connectant amb Llatinoamèrica i amb la presència de la tradició folk americana sempre en un segon pla. Màrio Mas fins ara havia desenvolupat principalment la seva faceta artística com a músic d'acompanyament per a artistes com Paco Ibáñez, Tot i Soler o Jordi Sabay. No obstant, Mas ha afirmat que des de fa un temps té la necessitat d'expressar les seves pròpies composicions. No t'ho la necessitat. Fa, fa uns anys que he estat acompanyant i que em sento molt a gust. Ara també comencem, gravarem el disc amb la Sílvia Pérez, toquem el caproig amb, amb la Silvia Pérez i, i, som, i amb el Carles Dénia hem gravat un disc amb la Leieix, hem coincidit en varios projectes i, i estic mm, molt content amb aquestes cose amb, amb aquesta faceta, però també vull cuidar la, la música pròpia i penso que, que pot oferir un servei eh, positiu. I... En aquest concert el guitarrista Mario Mas ha presentat les composicions del que serà el seu primer disc titulat a laAzul". De fet, aquesta ha estat la primera vegada que Mas es presentava en directe amb la formació completa, on ha destacat el percussionista Tienenc, Àlex Tobias, i sobretot el pare del propi Mas, Javier Mas, un dels grans músics que té actualment al nostre país i que després de molts anys treballant per Maria del Mar Bonet o Jackson Brown, actualment és la mà dreta del mític Leonard Cohen. Mario Mas, que ha rebut formació clàssica i és estudiós de la música tradicional popular, destaca amb la guitarra espanyola tot i haver estat molt relacionat en els darrers anys amb el flamenc, té ganes d'apuntar a altres registres musicals per obrir nous horitzons. Necessito fer això, tancar i fer una altra cosa. Això tinc moltes ganes de fer-ho, perquè eh, sobretot en aquesta presento una faceta més de, amb influència també flamenca i això, però jo, jo encara que estudio molt Saviques i Belparilla de Jerez i coses del Morau, del flamenc antic, necessito que surti en, en aquests temes, però després fer una cosa que no tingui tant a veure amb el flamenc i fer, fer altres coses. Prèviament, aquesta actuació, al cicle de concerts de les nits de Música al Jardí Llo-Anglada ha comptat també amb la presència del teclista tianer Josep Mas, conegut com Kid Flus, els músics clàssics Albert Abad, Xavier Enríquez i Clara Gómez, o la pianista d'origen japonès establerta Tiana Heiditscheid. L'escola Tiziana podrà començar el nou curs al setembre amb les seves instal·lacions renovades. Estava pressupostat la pintura d'una part del centre educatiu, però finalment es pintarà tota l'escola gràcies al pressupost de l'Ajuntament de Tiana i el Departament d'Educació. Aquesta notícia ha estat rebuda amb satisfacció per part de la direcció del centre i l'AMPA, qui després del trasllat de l'escola a l'angle del nou edifici, havien reclamat un rentat de cara de les instal·lacions educatives. L'edifici, que ara té 30 anys, presenta un bon estat de conservació en general, però tant mestres com pares i mares ...havien subratllat la necessitat d'actuacions concretes. El regidor d'Educació, Jordi Gost, ha donat detalls del que es farà finalment. El fet que s'hagi buidat l'escola doncs, per fer el trasllat per l'escola de l'Anglada, doncs, evidentment, va deixar una escola que, certament, doncs, la imatge era una miqueta d'enxalada, no? Evidentment, estava previst doncs, fer arreglos de tot el que que s'havia almès pel propi trasllat però jo penso que l'actuació que hem fet va estar més enllà i realment el resultat. Jo penso que n'han satisfat tot el que és la direcció Lampa i tots els nens i nenes que, que facin servir aquesta escola a partir del setembre. D'altra banda, el trasllat de l'escola a l'Olengrada va deixar buit de materials i mobles a alguns espais, però segons ha explicat el regidor, aquestes qüestions depenen del Departament d'Educació, així com totes les millores de les instal·lacions de l'escola que depenen dels informes tècnics de la Generalitat. El departament és que hi ha de pintar el que eren les aules, les línies que hi ha actualment a, a l'escola, només diguéssim la part interior de l'aula i també hi havia una part del pressupost de l'Ajuntament per pintar parcialment només una, una planta, diguéssim, una planta que es farà servir. Aleshores hem fet molts esforços. Jo penso que, eh, que seran els el resultats finals, serà a més que es podrà pintar tota l'escola i per tant també polir que és el, el terra i, per tant, una demanda que van manifestar tan l'ample com la direcció de l'escola, clarament quan comença el curs estigui tota finta i ben endreçada. Ara quedarà pendent altres demandes concretes per part de l'escola com el tema de trobar una solució a la mancança d'un espai per ubicar-hi una aula d'informàtica, que en cursos anteriors estava situada a l'edifici annex de la Ciutadella. Tiana, primera hora. No deixem els temes educatius perquè les empàs de les escoles l'Anglada i Tits i s'han posat d'acord per oferir a partir del proper mes d'octubre una completa oferta d'activitats extraescolars adreçades no només als alumnes de les dues escoles, sinó a tothom qui vulgui participar. I aquesta era una prioritat dels consells escolars dels dos centres educatius de cara a preparar el proper curs i és que consideraven imprescindible unir esforços per oferir unes activitats fora de l'horari lectiu. Les instal·lacions on es realitzaran les diferents activitats són els propis centres i començaran un cop acabi l'horari escolar i fins a les 6 de la tarda. Una ludoteca, teatre o un taller de cuina són algunes de les propostes per a aquest curs. N'ha donat detalls un dels membres de la Comissió d'Exescolars de l'AMPA, Sergi Palomar. Per nosaltres la notícia és que les dues AMPAs, les de l'Ola Anglada i TIT Diana, ens hem posat d'acord per donar una oferta molt professional i completa d'activitats exescolars que van adreçades no només als alumnes de les dues escoles sinó a tothom que hi vulgui participar. Això és un avantatge perquè donem qualitat i unió, unió a tota la gent del poble, no? I això ho podem fer a partir del mes d'octubre d'aquest any d'enguany. Més enllà de les activitats artístiques i de reforç dels estudis, les AmPAs també han volgut potenciar la pràctica de l'esport i per fer-ho han comptat amb la col·laboració d'entitats de la Vila per poder ofertar la pràctica del futbol sala, bàsquet o judo, entre d'altres. Totes dues escoles teníem molt bona voluntat d'organitzar-ho i ha estat realment senzill. Ha estat complicat pel fet que són moltes activitats, estem parlant de, de, de 14 activitats, i per tant són moltes, però hem comptat amb gent molt professional, tots eh, els clubs que s'han encarregat són gent molt professional, que ja s'hi dediquen, i per tant hem, només hem tingut que, que avantatges i ganes de fer coses. Des de les Ampes han volgut deixar clar que per dur a terme aquestes activitats compten amb uns clubs federats i empreses professionals especialitzades en treballar en grups en edat escolar i que han fet un veritable esforç per apropar-se a les possibilitats de tothom. La data límit per les inscripcions és el 16 de setembre i han posat un correu electrònic d'informació a disposició dels interessats. www.extraescolars.info Com ja és habitual cada any, Ràdio Tiana tanca la temporada aquest divendres. Durant 11 mesos, des del passat mes de setembre fins al dia d'avui, us hem estat acompanyant amb una programació en què un cop més, a través dels diferents programes i espais informatius, hem embostat per un servei de proximitat. A partir d'avui, però, aquesta programació donarà pas durant tot el mes d'agost a una selecció musical idònia per passar els vostres dies de vacances. I a partir del mes de setembre tornarem a acompanyar-vos amb una nova programació i amb el seguiment de la tradicional festa major de Tiana. Radio Tiana, marxa de vacances so now, Després d'una intensa temporada, l'emissora municipal marxa de vacances per tornar al proper mes de setembre amb energies renovades. Tonight, tonight, tonight, tonight. Durant aquest temps però no estarà sol Cada dia t'acompanyarà la millor música de l'estiu Actual i clàssica d'aquí i d'allà Per fer-te passar la calor de l'època I a partir de setembre Ràdio Tiana Tornarà a entrar en funcionament Per endinsar-te en tota l'activitat De la festa major de Sant Cebrià. Durant l'estiu escolta la teva emisora Per vacances escull cull Ràdio Tiana Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Radio Tiana. Un mes després del seu inici, el sigle de cinema a la fresca de Tiana arriba aquest divendres al seu punt i final. I ho fa amb la projecció d'una versió de la mítica pel·lícula d'aventures que ara té un any després de la seva estrena. El film se centra en la figura d'un noi de 12 anys, Drey Parker, que perd l'oportunitat de ser el noi més popular a Detroit per anar a la Xina. Un cop arriba al nou país, li costa fer amics, però al final aconsegueix connectar amb una companya de classe fins que les diferències culturals fan impossible aquesta amistat. En mig de tot plegat, Drey coneixerà el seu principal enemic, Cheng, qui avançarà en múltiples ocasions a causa de la seva habilitat pel kung fu. Escoltem el tràiler de la pel·lícula. Siento que vamos en busca de una nueva vida. Una vida que nunca deseo. Fíjate, Drake, Beverly Hills, siempre hablábamos de vivir allí. Sí, pero nos referíamos a lo otro, mamá. Un reto que nunca imagino. El único modo de pararles es enfrentarte a ellos. Yo te enseño. Ay. Un maestro que nunca esperó Cuelga la chaqueta Descuélgala Ponte Quítatela Ya lo he hecho, Quítatela. es que... Quítatela Let's aquí Como en la guerra de las galaxias Tú Yoda y yo soy un Jedi el film, que es projectarà aquest divendres, és una versió realitzada l'any passat de la clàssica pel·lícula estrenada per primer cop l'any 1984. En ella, els tianencs i dianenques que hi assisteixin podran veure el llegendari actor Jackie Chan encarrant el protagonista del film. La projecció començarà al punt de les 10 de la nit, al part del camp de futbol vell amb elles, posarà punt i final aquest cicle en què s'han mostrat un total de quatre pel·lícules. Han estat Toy Story 3, Robin Hood, Com ensinistrà el teu drac i el d'aquesta setmana, Carate Kid. Ràdio Tiana. Notícies. El temps. Hola, molt bon dia. Continuarem avui amb una situació meteorològica encapçalada per un temps estable i assolellat a tota la comarca. Com a molt, aquesta tarda podran apreixer alguns núvols prims, però en tot cas són núvols poc importants que no ens han de deixar cap mena de precipitació. Pel que fa als vents, en conjunt continuaran com ahir, fluixos, bàsicament de garbí del sud-oest, lleugerament moderats com a molt a primeres hores de la tarda, amb una situació marítima que estarà dominada pel Marajol a tota la costa del Maresme. Pel que fa a les temperatures, a grans trets esperem que siguin més elevades, especialment durant les hores centrals del dia tot i que també han pujat una mica les temperatures de la passada nit. De cara a aquest cap de setmana, de demà dissabte, tornen a incrementar-se la nuvolositat i fins i tot, de cara al migdia, a primeres hores de la tarda, no es descarta que puguem tenir algun xàfec, sempre de forma aïllada i poc important una situació que millorarà ràpidament, cap a mitja tarda ja s'obriran clarianes i aquestes s'imposaran la nit de demà, demà passat. De fet, demà passat diumenge s'espera un temps plenament estable, assolellat i amb temperatures que demà baixaran una mica, però diumenge tornen a pujar. Els vents durant tot el cap de setmana continuaran fluixos, variables dissabte del sud-oest de cara a diumenge i la situació marítima tranquil·la a tota la costa de la comarca. Tiana, primera hora.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 En ella, els nens i nenes podran gaudir del film Karate Kid, una història de superació, amistat i valentia. No us la perdeu, la projecció comença del punt de les 10 de la nit. Música En el mar del cicle de música La Fresca, en l'Espai Jove de Montgat ho acollirà aquest divendres un concert a càrrec d'Eva Folk i Joan Almerich. Recordeu, la sessió comença del punt de les 10 de la nit. L'entrada és gratuïta local. I fins aquí el repàs a l'agenda d'actes programats a Tiana i Mungat fins al pròxim 31 de juliol. Aquest ha estat el darrer repàs a la temporada, però recordeu que durant tot el mes d'agost podreu continuar gaudint de totes les activitats que Tiana i la nostra vila veïna, Mungat, han preparat per al mes d'agost. Entre d'altres coses podreu gaudir de les sessions de música al pati del casal de Tiana cada divendres del mes o bé de sardanes a la fresca amb la companyia de la Copla Marinada el pròxim dimecres 3 d'agost al parc de l'antic camp de futbol.